А я що ж, з докором обізвався Вовгура, хіба я не вмію розв'язувати ляхам язиків. Чув, як ти розв'язуєш, тільки по-дурному мордуєш людей. Великі очі Вовгури так вип'ялися на чорноту, що здавалося хотіли геть вилізти з-під лоба. А вони наших хіба не мордують? Тож тобі, як іграшки, що Ярема Вишневецький весь шлях Одлубен лубен до обсадив козаками на палях, неначе деревами. Так ти є ребу і шукає, не мордуй безвинних. Вже ж ця дівчина не садовила наших напалі. Вона не садовила, так батько її садовив. Он там, біля шляху, ми познімали, та вже вони конають. Всі вони ляхи, наші вороги, гнобителі. Бо й тих, хто обороняється, говорив Чорнота далі. Останніх же неузброєних досить. Повихонитись з України, щоб і духу Ляцького в нас не лишилося. Мордувати ж не по-людському. То не лицарське діло, а катове. От що. Брехня почали гукати вовгурівці. Бач, який Ляцький заступник знайшовся. Та він, мабуть, і сам недоляшок. Ляхів мало вбивати. Їм треба такої муки завдати, щоб вони чули, що вмирають. Що ж то ви не хочете коритися гетьманові? Скрикнув Чорнота. Гетьманові, гетьманові, коримося, хвальницький наш батько, він визволив нас усіх з неволі, загомонів натовп. Так отже, дивіться, сказав Чорнота, витягаючи з-за пояса Пернача. Я полковник війська Запорозького і словом гетьмана наказую отаманові Вовгурі віддати мені власника цього замку з дочкою на допит. Срівний полковницький фернач зробив на Вовгуру і всіх його товаришів велике вражіння. Запал натовпу зразу підупав, і всі вовгурівці почали поміж себе переглядатись. «Та що ж, панове молодці!» – обізвався згодом Вовгура до натовпу. «Хіба нам не вистачить ляхів на Україні? Віддамо сих, знайдемо собі інших. Якщо ти словом гетьмана вимагаєш, – сказав він далі до чорноти – «Так бери, бранців!» Чорнота моргнув своїм козакам, щоб одв'язали шляхтича, сам же, скочивши з коня, наблизився до Галини. Хтомить Христина, що весь час перший дух слухала суперечку козаків, обхопила його коліна і почала цілувати його червоні сап'янці. «Це моя годованка, я її сирідко вигодувала і виростила з маличку, помилуй її!» Полковник ледво виплутався з рук Христини, і наблизився до Галини, щоб одв'язати її від стовпа. Але, зустрівшись з поглядом блакитних очей дівчини, засоромився її голого тіла і, знявши з себе жупан, обгорнув раніше ним упоперек її стан і вже тоді почав одв'язувати її від стовпа. Перший час, коли Галину вхопили вовгурівці і, роздягаючи її, почали над нею знущатись, нещасна дівчина була здивована і ображена, в найкращих своїх почуттях, не розуміючи, за що це такі люди, як і батькові хлопи, що їх вона з дитячих літ так любила, як рідних, і знала за завжди добрих і прихильних до неї, хочуть скривдити її, познущатися з неї, навіть замучити на смерть. Коли її роздягнено почали в'язати до стовпа на очах натовпу звірілих людей, смертельний сором обхопив душу дівчини, і вона з плачем почала просити, щоб її скоріше вбили, але слова батька спинили її. Дитино моя, – сказав старий шляхтич, ти дочка славної Польщі, і походиш від стародавнього шляхецького роду, не принижай же себе ані слізьми на очах, ані благаннями з уст перед цими свардючими хлопами, притерпи мукою, мри мовчки, як тобі доля судила. Наші брати помстяться за нас». Після того Галина глибше заховала в своєму серці образу Задавила в собі страх смерті і мовчки терпіла глузування свого голого тіла, зневірившись в тому, що хтось, опріч її Христини, що побивалася біля неї, має серце. Через це вчинок козацького полковника, що обгорнув її жупаном, глибоко зворушив її серце, і сльози рясно побігли з очей дівчини на її ніжні дівочі перси. То були сльози не муки її горя, а сльози радості з того, що знайшлося серце у невідомого козака, що зрозуміло муку її душі. Проте неймучище віри в свій рятунок, вона звернулася до чорноти. «Пан бере нас на те, щоб познущатися з нас ще на очах гетьмана». «Не бійся, серденько», – відповів їй полковник, голосом, яким говорять тільки до рідної дитини, «Од мене тобі не буде нічого лихого». Коли пан Януш і Галина були одв'язані, Чорнота хотів одягти їх у власну їхню одежу, та тільки Вовгура рішуче проти того засуперечив, кажучи, що то вже його козаків. Через це на пана Януша нап'яло якесь шмаття з хлопської одежі, Галина ж так і лишилася обгорнута самим жупаном. «Содовіть пана на вільного коня», – сказав Чорнота до своїх козаків, – «панночку ж я довезу сам». З цим словом він вхопив дівчину в обійми, підкинув її на сідло свого коня і не вспіла Галина моргнути оком, як і він сидів уже позад неї. Мене ж візьміть, мене, зарепетувала Христина, не покидайте мене на старість сиротою. Стара жінка вхопилася за стребно Чорноти і цілувала його чоботи. Добрий козаче звернулася до свого збавителя Галина. «Ти вже раз пожалів мене, пожалів, друге! Візьми, не Богу, разом зо мною!» Чорнота моргнув одному з козаків, що сидів на чужому коні, і той, під'їхавши до Христини, підхопив її на свого коня. Через хвилину Чорнота своїми козаками вже виїхав за замкові ворота і зник у лісі. Під віттям дубів стало вже зовсім сверкати, худко їхати було неможливо, і коні пішли повогом, Придержуючи дівчину біля себе на коні, чорнота міцно обхопив її стрункий стан своєю дужою рукою. Галина ж, знесилена тим, що пережила, з довір'ям горнулася до нього, як ніколи не горнулася ні до братів, ні до батька. Тяжкі думки сполували чоло пана Януша, коли він з пов'язаними за спину руками їхав поміж козаками. Гордовитий шляхтич не стільки болів душею за своєю долею, скільки за долею своєї доньки, що тільки починала жити. Яка доля чекає її? Запевне, і візьме собі на утіху, думав пан Януш, цей хлопський ватажок, що зараз кудись нас везе. А далі, далі... Старий шляхтич навіть здригнувся, уявляючи собі, як його дитина, що тільки розцвіла красою, достанеться на знущання п'яним хлопом. Мучився він і ганьбою Польщі, що дожила до такої руїни, але тут він мав певну надію, що все незабаром адміниться, бо за тиждень до сього він дістав от приятеля своїх синів усарського ротмістра пана Преслава Зб... Збаража Звістку про те, що 80 тисяч польського війська під приводом трьох сенаторів йде на зустріч Хмельницькому і вже виходить з баража на пиляву. З того часу, як послано листа, міркував пан Януш, минуло два тижні, і наше військо повинно б сьогодні-завтра бути тут. А з такою силою нема чого й говорити, що наші не тільки розженуть всю цю хлопську й козацьку наволоч, а навіть злапують харци за Хмельницького і запровадять його до Варшави на страту. Такі думки заспокоювали старого шляхтича, і у нього навіть виникла гадка утекти від козаків і бігти назустріч полякам. Тільки зв'язані руки та дочка на у козака не давали до сього можливості. Через якийсь час Чорнота з козаками і бранцями наблизивсь до табору і, згадавши, що, захопивши рятуванням Галини, він не пошукав в замку паперів, які могли б дещо виявити про польське військо, прикликав свого давнього товариша і побратима сотника Крицю і звелів йому, взявши свою сотню, бігти до замку і забрати всі папери пана Януша. Далі він звелів нап'яти для бранців намет і добути їм якусь одежу. Сам же побачивши, що Ганжа вже повернувся до табору і сидячи з люлькою в зубах на колоді, Слухав якогось невідомого чоловіка, наблизився до нього. «Добув язика?» – спитав він гаджу. «От сідай та слухай», – відповів той. «Цей чоловік – коваль з Константинова і тікає звідті ля ляхів». «А чого саме ти тікаєш?» – спитав чорнота неймовірно. Чоловік здригнув плечима. «Та як же було не тікати? Загадали мені вражі ляхи, щоб кувати їм коней. От я два дні кував, а далі розкинув розумом та й думаю собі, це ж вони еретичні сини, воюватимуть з цими кіньми наших козаків. Так краще я втечу до козаків та куватиму козацьких коней. Це ти добре, розміркував. А як же саме втік? спитав Ганжа. А так, докував учора одного коня вже поночі, та, скочивши на нього й махнув сюди. А як на твою гадку, – спитав Чорнота, – скільки всього йде на нас поляків? Коваль похитав головою. Сила така, що, мабуть, і за тиждень не перелічив би їх. Насунулися вони, мов, сарана. Там, у Константинові, самих возів з панським добром, така сила, що навіть вся толока поза містом возами вкрита. Прямо що й оком їх не скинеш». Ганжа весело засміявся. «Буде біля чого нашій голоті походити? Іди, ковалів, сідай до козацького гурту та вечері, а після вечері виріжу я тебе з твоєю звісткою до гетьмана. А тепер, Іване, обернувся він до чорноти, час уже і по чарці, та зубам роботу дати». Вся полявина була вкрита тепер таганами з вечерею і купами козаків, що сиділи навкруг багатті вечеріли. По повітрю разом з парою слався запашний дух кулішу і галушок. Полковники сіли недалеко от чималого гурту козаків прямо на траві, і джури принесли їм туди ваганці з галушками, а другі з ковбасами та салом. Раптом з'явилася і солійка з горілкою, і ганжа з чорнотою весело розмовляючи, почали вечеряти. Розмова полковників скоро увірвалася, бо від сусіднього козацького кола почулася гра бандури, а далі і густий, і журливий голос кобзаря, що співав старовинну думу. Ой, три літа, три неділі, як козака в лісі вбили, під явором зелененьким лежить козак молоденький. На нім тіло почорніло, а від вітру струпішило, над ним коник зажурився, по коліна в землю вбився. Не стій, коню, наді мною, вже я бачу щирість твою. Біжи, коню, дорогою, чорним лісом, стеженькою. Вийде к тобі моя мати буде за мене питати. А де коню син мій дівся, чи в Дунаї не втопився? Ой, знаю, коню, що казати. Скажи, коню не втопився, але мати оженився. Ой, взяв собі паняночку серед поля земляночку, а на личку рум'яная, на ній сукня зеленая. Така-така козацька доля, сказав засмучений ганжа, коли пісня увірвалася. Гарна ця пісня і сумна така, що за серце бере. Так колись і моя старенька матуся питатимуть коня мого про мене. Гараж що про мене і спитати нема, кому обізвався чорнота. Один я на світі, як хведір безрідний. А ну лиш, ковзарю про хведера, гукнув ганджа. Бажання ганджі не подобалося козакам. Та годі, пане полковнику, сумних співати почулося з їхнього боку. Тепер уже не ті теж си. Минулося наше безголов'я, минулося неволя ляцька гарянська. Тепер годиться... Жвавіших та веселіших пісень співати. Справді, про без безрідного вже обридло слухати, додавали інші. Заспівайте, дядьку, якусь з нових дум. Та підождіть, обізвалися треті, дайте божому чоловікові попоїсти. Кобзарю піднесли чарку. Коли він підвів голову, щоб подякувати спідлоба, у нього визирнули замість очей дві страшні криваво-чорні рани. Очі йому були випечені татарами за те, що тікав з неволі. За у ті часи була така звичайна річ, що ніхто про те ковзарів і не розпитував, хіба що вони самі співали про свою недолю. Випивши та заївши, кобзар почав направляти бандуру. Як хочете новіших, так заспіваю такої, якої мене Господь навчить. Усі потишилися, і кобзар заспівав знову. Ой, обізвався пан Хмельницький, отаман батько Чигиринський. Гей, друзі, молодці, браття-козаки-запорозці, добре дбайте, бард загадайте і з ляхами пиво варити зачинайте. Ляцький солод, козацька вода, ляцькі дрова, козацькі труда. Ой, за те пиво зробили козаки з ляхами, превелике диво. Ой, за той пивний молот зробили козаки з ляхами превеликий колод, Ой, за той пивний квас не одного ляха козак за чуба потряс. Ой, не чорна хмар над Польщею встала, то, що не одна ляшка удовою стала, бо на праву середу зайняли козаки ляхів так, як в очереду, Ой, котрих гнали до прута, була доріженька бардзокрута. Котрих до вузька була доріженька Барзо Грузька, а котрих до Хотини та біжучи попотіли. Кобзар на хвилину спинився, немов щось пригадуючи. Чи «Що ти, Іване, чув коли-небудь оцю думу? спитав Ганжа Чорноту. Зроду не чув, одповів той. Гляди, коли він не оце тільки її компонує. Бачиш, який замислений сидить. Але кобзар уже повів свою думу далі. Гей, обізвався пан Хвельницький, отаман батько Чигиринський. Гей, друзі-молодці, браття-козаки-запорозці, Добре дбайте, бардзо гадайте От села Ситників до города Корсуня Рівчаками шлях перекопайте, Потоцького піймайте, мені до рук подайте. Гей, Потоцький, Потоцький, маєш собі розум жіноцький? Не вмів ти іси в камінці подільськім пробувати – печеного поросяти, курку з перцем та шапраном уживати. А тепер не вмієш з нами, козаками, воювати і житні соломахи з тузлуком уплітати. Хіба велю тебе до рук кримському хану дати, щоб навчили тебе кримці на гаї сирої кобилини жовати. Кобзар скінчив, і козаки загомоніли. А всім ця дума припала до вподоби, «Гарно склав ти кобзарю пісню», – сказав високий чорновусий козак-уманець. «Справді так воно й було. Гнали ми ляхів з ганжою, нехай здоров буде аж до хотина, прямо такі, як череду товару. А ми з Морозенком аж до прута гнали», – обізвався другий. «Та не самих поляків, а ще й цілі ліотари».